138. Vedanta presistematică Termenul Vedanta, literal sfârșitul vedei, desemna Upanishadele. Într-adevăr, acestea erau plasate la sfârșitul textelor vedice. Nota 3. Termenul apare deja în Mundaca Upanishad, 3 roman, 2, 6, și în Sveta Shvatara, Upanishad, 6 roman, 22. Închei nota. La început, Vedanta desemna ansamblul doctrinelor prezente în Upanishade. Numai treptat și destul de târziu, întâiele secole ale erei noastre, termenul a devenit denumirea specifică a unui sistem filozofic opus altor Darșana, în special Samkhya și Yoga clasice. Analizând doctrinele Upanishadice, noi am expus deja ideile directoare ale Vedanta presistematice. Cât privește sistemul filozofic Vedantin, propriu zis, nu-i cunoaștem istoria străveche. Cea mai veche lucrare care s-a păstrat, textele Brahma Sutra, atribuite lui Râșuii Badarayana, a fost probabil redactată la începutul erei noastre. Dar ea nu era desigur prima, căci Badarayana citează numele și ideile a numeroși autori care l-au precedat. De exemplu, discutând raporturile dintre Atman, individual și Brahman, Badarayana vorbește despre trei teorii diferite și reamintește numele celor mai iluștri reprezentanței lor. După prima teorie, Atman și Brahman sunt identici. Conform celei de-a doua, Atman și Brahman sunt, până la eliberare, total diferiți și despărțiți. În sfârșit... După al treilea maestru Vedantin, atmanii sunt de esență divină, dar nu identici cu Brahman. Discutând teoriile de până la el, Badarayana avea foarte probabil drept obiectiv articularea unei doctrine proclamând Brahman drept cauza materială și eficientă a tot ceea ce există și în același timp temelie a atmanilor individuali. Doctrina care admita totuși că eliberații continuă să existe etern ca ființe spirituale autonome. Din nefericire, înțelegerea celor 555 de aforisme care constituie textele Brahma Sutra este destul de dificilă în lipsa unor comentarii. Deosebite de concise și enigmatice, aceste sutra servesc mai ales ca un memoar. Semnificația lor trebuia elucidată de un maestru, dar primele comentarii au fost uitate și în cele din urmă au dispărut în urma interpretării geniale date de Shankara către 800 era noastră. Se cunosc doar numele câtorva autori și un anumit număr de citate. Totuși în Zvetaș Vatara și Maitriu Panișad, în Bhagavad Gita și Moksha Dharma, cartea 12-a din Mahabharata, se găsește un număr suficient de indicații privind marile linii ale gândirii vedantine de dinainte de Shankara. Doctrina Maya capătă o importanță de prim plan. Ceea ce suscită reflecția sunt mai ales raporturile dintre Brahman, creație și Maya. Vrechea concepția creației cosmice ca manifestarea puterii magice, Maya, a lui Brahman, cedează pasul în fața rolului jucat de Maya în experiența fiecărui individ, în special acela de orbire. În cele din urmă, Maya este asimilată cu neștiința, avidia și e comparată cu visul. Realitățile multe forme ale lumii exterioare sunt atât de iluzorii ca și conținuturile visului tendința atestată de în Veda, 10 roman, 129, de a totaliza realul în Dumnezeu, adică în unul, tot, a dus la formula din ce în ce mai îndresnețe. Dacă ființa este eterna unitate sau totalitate, numai cosmosul, adică multiplicitatea obiectelor, este iluzorie, maia, ci și pluralitatea spiritelor. Cu două generații înainte de Shankara, maestrul Vedantin Gudapata susținea că Credința în pluralitatea atmanilor individual este zemislită de Maia. În fapt, nu există decât o singură ființă, Brahman, și când înțeleptul printr-o meditație de tip yoga se sizează prin experiență propriul său, Atman, el se trezește în lumina și beatitudinea unui etern prezent. Identitatea Brahman-Atman constituie am văzut descoperirea cea mai importantă a Upanishadelor. Dar în urma criticilor adusă de către savanții budiști, maestrii Vedantini au fost forțați să-și sistematic și riguros ontologia, care era în același timp o teologie, o cosmologie și în fond Soteriologia, în acest efort de a regândi moștenirea upanișadică și de a formula conform necesităților epocii și în care rămâne fără egal. Totuși, cu toată măreția operei sale și influențe considerabile a gândirii sale în istoria spiritualității indiene, și n-a epuizat posibilitățile mistice și filozofice ale vedantei. Multe secole după aceea, numeroși maeștri vor elabora sisteme paralele. De altfel, vedanta se distinge de alte darșana prin faptul că nu și-a slăit creativitatea în epoca sutrelor și a primelor comentarii. Astfel în vreme ce se poate spune că esențialul sistemelor filozofice samkhya și yoga era enunțat între secolele al IV-lea și al VIII-lea vedanta va cunoaște adevărata sa dezvoltare pornind de la Shankara nota 4 este motivul pentru care am transferat în al treilea volum al lucrării de față prezentarea diverselor sisteme ale vedanta clasice închei nota